Szifratollai annyira elhalványodtak, hogy egy jó órába telt, míg magához tért, és visszanyerte tarka színét, meg hangját. Most nem azt ám, hogy bolondok, hanem azt sóhajtotta minduntalan, hogy jaj nekem, jaj nekem.